2. Джонні Поросена виконав стрибок, і на величезному екрані оглядової палуби сени раптом виникла зелено-блакитна планета. У кріслах театру дві сотні запрошених гостей, переважно кореспонденти та функціонери Департаменту із колонізації, заухали і заахали, мов би ніколи раніше не здійснювали стрибок. Пані і панове, звернулася до присутніх Карін Белл, секретар ДЗК, дозвольте відрекомендувати вам Роанок нову планету, яку ми колонізуємо. Публіка вибухнула аплодисментами, що швидко щухли, змінившись збудженим шепотом журналістів, які надиктовали коментарі в записники. Через це більшість із них пропустили момент, коли поруч вийшли зі стрибка два крейсери КСО – Блумінгтон та Фербенекс, що супроводжували журналістку братю у важі галактикою. Їх наявність ніби підказувала, що Роанок не є такою вже й пасторальною планетою, як її подавав союз колоній. Не вистачало, щоб секретаря ДЗК, не кажучи про високих гостей та журналістів, збив би якийсь залітний чужинський рейдер. Я очима показав на крейсері Джейн. Вона швиденько поглянула на них і майже непомітно кивнула. Жоден із нас не зронив ні звуку. Ми сподівались оминути журналістську браттю без коментарів, оскільки з особистого досвіду знали, що ніхто з нас особливим красномовством не відрізнявся. «Дозвольте повідомити деякі факти стосовно Роаноку», – сказала Белл. Довжина діаметра планети по екватору трохи менше 30 тисяч кілометрів, що означає, вона більша за Землю та Фенікс, але не така велика, як Чунгво, котра досі отримує звання найбільшої з колонізованих планет, які опанував Союз колоній. Це викликало пожвавлення та смішки парочки репортерів з Чунгво. Через такі розміри і масу гравітація тут на 10% вища за Фенікс, більшість із вас відчуватиме себе на поверхні важчими на кілька кіло. Атмосфера – суміш кисню з азотом, але з незвичайно високим умістом першого, близько 30%. Це ви також відчуєте. «Скажіть, у кого ми відібрали цю планету?» – спитав хтось із журналістів. «До цього пояснення ще дійдемо», – відповіла Белл і залою пробіг Шепіт. Белл славилася вмінням влаштовувати спонтанні прес-конференції, і тут вона відчувала себе як риба у воді. Зображення планети зникло, змінившись видом на дельту Великої ріки, в яку впадала менша річка. «Саме в цьому місці буде колонія», – пояснила Белл. «Меншу річку ми назвали Аблемар, більшу Ралі. Ралі відводить воду з усього континенту, подібно до Амазонки на Землі чи Анасазі на Феніксі. А кілька сотень кілометрів на захід, зображення на екрані змінилось, і ми опинимося на березі Віргінського океану, тобто місця для зростання і розвитку більш як досить». «А чому колонію не розмістити на березі океану?» – запитав хтось тому що в цьому нема потреби, відповіла Белл. Нині не 16-те і наші кораблі борознять не океани, а космос. Ми розміщуємо колонії там, де в цьому є сенс. Це місце, Белл повернула картинку з гирлом, достатньо далеко від океану і захищене від циклонів, які зачіпають гирло-оралі, а також має деякі інші географічні і метеорологічні переваги. Крім того, тваринний світ планети за хімічним складом не сумісний з нашим метаболізмом колоністи не зможуть їсти нічого місцевого, отже рибальство відпадає. Тобто логічніше розмістити колонію на алювіальній рівнині, де є місце для вирощування культур, аніж на узбережжі. Можемо перейти до питання, у кого ми відібрали цю планету, подав голос перший репортер. Ми підійдемо до цього пізніше, повторила Белл. Те, про що ви розповідаєте, нам відомо, заперечив хтось. Уся інформація є у прес-релізі, а нашим глядачам цікаво дізнатися, в кого ми її відібрали. «Та не відібрали ми цю планету», – огриснилася Белл роздратована, що її збили з думки. «Нам її віддали». «А хто?» – спитав перший репортер. «Обіни», – відповідь Белл викликала шум у залі. «І я із задоволенням розкажу про це, але пізніше». Спочатку картинка з дельтою річки зникла, поступивши з місцем якимсь пухнастим деревоподібним об'єктом, що виглядали як напіврослини, напівтварини, і були домінуючою формою життя на ронуку. Більші журналістів проігнорували нову ілюстрацію і затарабанили у записники новину про обінський слід. Обіни назвали її «Гарсінхир», розповів Мініта Джейн генерал Рибіцький кількома днями раніше, коли нас на його особистому шатлі доставили з борту транспортного корабля на станцію «Фенікс» для формального брифінгу і офіційного представлення групі колоністів, які мали стати нашими заступниками. Це означає 17-та планета. Тобто... Сімнадцята за рахунком, яку вони колонізували. Не дуже вигадлива назва. Ось так узяти і віддати планету. Не схоже на Обінів, зауважила Джейн. Вони нам її не віддали, відгукнувся Рибіцький. Ми її вторгували. Натомість віддали їм невеличку планету, яку відібрали у Гельтів рік тому. Обі нам Гансіхер ні до чого. Планета шостого класу. Хімічний склад тваринного світу настільки близький до того, який в Обінів що для них місцеві віруси виявилися смертельними. Люди, навпаки, несумісні з місцевими формами життя, і їм не загрожують віруси й бактерії. Планета Гельтів, яку обі не отримали назайм, не така гарна, але їм вона підходить більше. Отже, угода чесна. А тепер скажіть, чи продивилися ви особові справи колоністів? Так точно, відповів я. І що думаєте? Думав багато, відлукнулася Джейн. Наприклад, процес відбору був ідіотським. Рибіцький хмикнув. Коли ви навчитеся поводитися дипломатично, я, напевно, залишуся без роботи. Джейн витягнула планшет та віднайшла файл з інформацією щодо процесу відбору. Ну, ось, наприклад, колоністи з Елізіуму були відібрані за допомогою лотереї. До лотереї допустили тільки тих, хто зміг довести фізичну спроможність витримати суворі умови колонізації, мовив Рибіцький. Колоністи з Кіото усі як один належать до релігійної секти, котра відмовляється від застосування новітніх технологій. – продовжила Джейн. – Цікаво, як вони взагалі ступили на борт космічного корабля. – Вони з колоніальних менонітів, – пояснив Рибіцький. – Не фанатики і не екстремісти. Прагнуть до простоти. Дуже корисно мати таких людей у колонії. – А колоністів Зумбрії відібрали на ігровому шоу, – незворушно продовжила Джейн. – Придаті, що програли, залишилися грати вдома, – зауважив я. Рибіцький пропустив мою ремарку повзвухав. – Ну і що? – Ігрове шоу припускає що претенденти мають пройти кілька випробувань на витривалість та кмітливість. І перше, і друге стане у пригоді на Роануку. Сагани, усім колоніям був наданий список фізичних та розумових критеріїв, яким має відповідати кожен потенціальний колоніст. Інші фактори на розсуд колонії. Деякі, як Ері та Чунго, підійшли до відбору стандартно, інші – креативно. І це, вважає як ніяк не турбує? – спитала Джейн. Ні, допоки всі колоністи відповідають нашим вимогам пояснив Рибіцький. Вони надали списки, а ми ще раз перевірили їх за своїми критеріями. І вони усі пройшли перевірку. Та де там? Хмикнув Рибіцький. Наприклад, очільниця Альбіону відібрала у переселенці своїх ворогів, а Русь влаштувала щось на кшталт аукціону, і в список потрапили ті, хто міг заплатити. Врешті-решт, у цих двох колоніях довелося взяти процес відбору у власні руки. Проте, в кінцевому підсумку, ми отримали колоністів чудового рівня. Він звернувся до Джейн. Можу додати, напевне, що вони набагато ліпші, ніж колоністи із Землі. Тих ми прискіпливо не перевіряємо. Там наш підхід зовсім інший. Хто спроможний без сторонньої допомоги зійти на космічний транспортний корабель, той може вважати себе колоністом. А для цих переселенців ми застосували кудовіщі стандарти. Так що розслабтеся, у вас прекрасні колоністи. Джейн відкинулась у кріслі. Промова генерала мою дружину не переконала. Не можу її осуджувати. Бо сумніви залишилися й у мене. У трьох ми мовчки сиділи, прислухаючись до перемовин пілотів з диспетчером швартувального доку. «А де ваша донька?» – спитав Рибіцький, коли шатл пришвартувався. «Залишилася на новому го, відповіла Джейн. «Стежить за пакуванням багажу». «А ще влаштовує прощальну вечірку з друзями. Хоча ми й думати не хочемо, чим це може закінчитися», – додав я. «Молоднеча», – зітхнув Рибіцький і підвівся. «Гаразд, пері, саган. Пам'ятаєте, я казав, що наша колонія опинилася в центрі арени цирку, тобто медіа. Було таке, кивнув я. Добре, тоді готуйтеся зустріти клоунів. І генерал вивів нас із шатла, за люком якого чатували посланці ледь не всіх новинних агентств Союзу колоній. Срань, господня, я вилаявся, зупинившись у тунелі. Запізно панікувати пері. Рибіцький узяв мене під руку. Їм про вас уже все відомо. Залишається тільки зробити крок і покінчити з цим. «Отже, – мовив Ян Кранджич, підійшовши до мене хвилин через п'ять після приземлення на Ронуку, які відчуття викликаєте, що ви – один із перших, хто зійшов на землю Нового світу?» Я робив це безліч разів. Відповів йому, пробуючи ногою торф'яну землю. На цього молодика я навіть не поглянув. За останні дні його єлейний голосок та зовнішність підкорювача сердець набридли мені гірше гіркої редьки. «Ну, звісно, – вигукнув він, – але цього разу тут нема мерзотників, які прагнуть відірвати вашу ногу. Я перевів на нього погляд тільки для того, щоб побачити самовдоволену посмішку, яку чомусь на його рідній планеті Умбрії вважали за переможну. Краєчком ока я помітив новок оператора, яка повільно обходила нас, замикаючи коло. Камера закріплена на голові, знімала все підряд, а відео можна відреагувати потім. «Ще не вечір, янин. Ще можуть із когось зняти скальп», – мовив я. Його посмішка трохи поблякла. Чому б вам з братою не вибрати іншу жертву? Кранжич зітхнув і вийшов з образу. «Послухайте, Пері», – сказав. «Розумієте, коли ми монтуватимемо матеріал, я не бачу змоги робити так, щоб ви не виглядали, як останній мудак. Може припиніть огризатися? Дайте мені хоч щось, з чим можна працювати. Ми щиро хочемо розробити тему героя війни, але мені немає за що зачепитися. Ну уж бо, самі знаєте, як воно працює». Ви ж би на землі займалися рекламним бізнесом. Я відмахнувся від нього, як від набридливої мухи. Кранджеч поглянув на Джень, яка стояла поруч, але навіть не ризикнув звернутися. Одного разу на кораблі, коли мене не було поруч. Він спробував поговорити з нею, але підозрюю отримав таку відсіч, що ледь не Цікаво, чи залишилось у них відео того моменту. «Гаразд, Беато», – мовив Ян. «Треба набрати матеріалу по трухіллі». І вони почвали в напрямку корабля, сподіваючись відловити хоч якогось керівника колонії, з котрого можна вичавити коментар. Кранджич страшенно дратував мене, чесно кажучи, вся ця поїздка страшенно дратувала. Те, що було підлаштовано під ознайомлювальний тур для мене Джейн та групки обраних колоністів, аби знайти місце для поселення і трохи роздивитися планету, насправді перетворилося на якусь гулянку для журналюх із нами як зірками. Тягнутися до нас тільки для того, щоб зробити кілька фото, а потім назад, було б безбожним гайнуванням часу. Кранжі став найяскравішим прикладом подібного напрямку думок, де форма привалює над змістом. Я повернувся до Джейн. «Скажу прямо, я за ним не сумуватиму, коли ми розпочнемо колонію». «Ти погано вивчив анкети колоністів», – відгукнулася Джейн. «Адже вони з Беатою належать до умбрійської групи переселенців. Ян їде з нами». Вони з багатою навіть для цього одружилися. Згідно з правилами, мбрійці не допускають до колонізації незаміжніх. З їхнього погляду, подружні пари більше підготовлені до життя в колонії, припустив я. Напевне, змагання подружніх пар робило гру захопливішою, відповіла Джейн. Ян теж брав участь у шоу. Він був ведучим, відповіла Джейн. Але правила однакові для всіх. Це типовий шлюб із розрахунку. Тривалих стосунків у Кранджича ніколи не було, а багато лесбіянка. «Мені не по собі, що тобі все це відомо», – сказав я. «Не забувай, що я служила офіцером розвідки. З'ясувати це було нескладно. Що ще я й маю знати про Яна», – спитав я. «Він збирається задокументувати перший рік життя колонії Роанок», – відповіла Джейн. «Підписав контракт на щотижневе шоу, а також контракт на книгу. Просто чудово. Принаймні тепер зрозуміло, яким чином Кранджіч пробрався на шаттл». «У першому шатлі, що вирушив на планету», Мали бути дюжина представників різних груп переселенців, а також кілька чиновників департаменту із колонізації. На сцені журналістська браття ледь не здійснила бунт, коли стало відомо, що жодному не знайдеться місця на першому шатлі з колоністами. Кранжич врятував ситуацію, запропонувавши поділитися відеоматеріалом, який відзніме Беата. Інші репортери спустяться на планету пізніше, щоб відзняти власні сюжети і змонтувати з матеріалом Кранжича. Йому пощастило, що він був переселенцем і мав залишитися на планеті, інакше якби колеги з гарячою вдачею довідалися про такі хитрощі, то, боже, Борони викинули б його у відкритий космос. Не переймайся, мовила Джейн. До речі, він правий. Це перша нова планета, де тебе ніхто не намагатиметься вбити. Розслабся Ідемо, роздивимось. І вона пішла порослим місцевими травами широким лугом, на якому приземлився корабель у напрямку того, що частково нагадувало дерево. До речі, місцеві трави теж не дуже скидалися на рослини. Чим би вони не були, ці не зовсім трави і не зовсім дерева, але виросли густими та неймовірно зеленими. Насичена киснем атмосфера вологою важко давила на плечі. Оці на півкулі тепер була пізня зима, але завдяки широтій і панівній розі вітрів клімат тут був приємно помірний. Мене тривожило, як буде влітку. Гадаю, доведеться багато попітніти. Я наздогнав Джейн, яка роздивлялася те диво дерево. Листя воно немало, проте мало щось подібне на хутро, і хутро здавалося ворошилось. Я нахилився і побачив безліч маленьких істот, які коперсалися на гілках. «Деревні мушки, сказав я, – «пречудово». Джейн посміхнулася, що само собою було варто уваги. «Це дуже цікаво», – сказала вона, погладжуючи гілку дерева. Одна з мушок стрибнула їй на руку. Вона уважно роздивилась її, а потім здула. «Зможеш тут почуватися щасливою?» – спитав я. «Гадаю, у мене тут буде багато роботи», – відповіла Джейн. «Генерал Рибіцький може скільки завгодно балакати про критерії добору переселенців. Але я уважно продивилася анкети колоністів і не впевнений, що деякі з них не становитимуть загрози для себе та довколишніх». Вона кивнула в бік шатла, де зник Кранжич. «Ось хоча б я. Колонізація його ані не цікавить. Він мріє лише описати проблеми колоністів і абсолютно впевнений, що опинившись тут, «Буде займатися тільки своїм шоу та писати книгу. Скаменеться лише тоді, коли почне голодувати. Може він виняток?» – припустив я. «Ти оптиміст», – задумливо мовила Джейн, і перевела погляд на хутрове дерево та мушкару, що на ньому коперсалося. «Що мені в тобі й подобається? Але, гадаю, нам не слід дивитися на це поглядом оптимістів». «Цілком правильно», – я намить схилив голову. «Але визнай, що ти помилялася стосовно менонігів» але визнай, що ти помилялася стосовно менонітів. Визнаю, Джейн подивилася мені в очі. Ти маєш слушність. Вони можуть виявитися пристосованішими, ніж я очікувала. Ти просто не стикалася з менонітами. Та я взагалі не стикалася з релігійними людьми до того, як опинилася на Геккельбері, відповіла Джейн. Індуїзм не справив на мене враження. Хоча Шива сподобався. Ще пак, Хоч їхні вірування трохи відрізняються від менонітських. Ну, ось дідька, мовила Джейн дивлячись мені через плече. Я повернувся. До нас наближався високий блідий чоловік у простому одязі та креслатому капелюсі. Хірам Йодер, представник, якого братство висунуло для участі в ознайомлюваній подорожі. Я посміхнувся. На відміну від Джен, я з менонітами стикався. У тій частині Огаю, де я мешкав, їх разом з замішами, бретренами та іншими різновидами анабаптистів було чимало. Як і в будь-яких інших спільнотах, серед менонітів Траплялися різні люди, але в масі вони були добрими та чесними. Коли треба було щось полагодити в будинку, я завжди вибирав підрядника з менонітів, бо знав, що вони виконують усе найкращим чином і строк. А якщо виявляться неполадки, їх перероблять і не сперечатимуться. За такий підхід можна тільки дякувати. І Одер привітально підняв руку. «Я вирішив підійти», – сказав він. «Я вирішив підійти», – сказав він. «Бо якщо лідери колонії щось так прискіпливо розглядають мене, напевно, треба бути в курсі справи. «Ми розглядаємо дерево», – мовив я. «Тобто, щоб це не було, ми його якось назвемо». Йодер придивився. «Як на мене це дерево з хутром. Можемо назвати його хутряним деревом». «І я так його назвав», – сказав я. «Тільки б не сплутати з ялинкою». «Аж ніяк», – відізвався Йодер. «Було б безглуздо». «Ну а як вам ця планета?» – спитав я. «Тут непогано. Хоча багато чого залежатиме від людей». «Згода на всі сто. Я погодився». У мене на язиці крутиться питання, котре не можу не поставити. Деякі меноніти, яких я знав ще вогаю, трималися відлюдно, усамітнившись від зовнішнього світу. Мені треба знати, чи ваша група не збирається наслідувати їх приклад. Ні, містер Пері, усміхнувся Йодер. Меноніти відрізняються між собою у порядку виконання служби. Ми колоніальні меноніти. Вибрали просте життя і носимо простий одяг. Але не відкидаємо використання технологій, якщо в них є потреба. Проте і не використовуємо їх, коли без них можна обійтися. Ми віддали перевагу мирському життю, в якому технології такі самі природні, як світло та сіль. Сподіваємося стати добрими сусідами вам та іншим колоністам, містере Перрі. Радите чути. Сподіваюся, на колонію нашу чекає гарний початок. Те ще під питанням, вступила у розмову Джейн, киваючи в бік шатла. Кранджич з Беатою рухалися в наш бік. Кранджич хоркував енергійно, Беата телепалася слідом. Бігати за колоністами весь клятий день явно не відповідало її уявленню про розваги. «Ось веде. звернувся Кранжич до Йодера. «Я зібрав коментарі усіх колоністів за винятком... її», – він показав на Джейн. «Лише вашої думки не вистачає, щоб підготувати прес-реліз». «Я казав вам, містер Кранжич, що не хотів би ні фотографуватися, ні давати інтерв'ю», – відшлово мовив Йодер. «Це суперечить вашим релігійним уподобанням?» «Не зовсім. Просто волію, щоб мені дали спокій». Мешканці Кіото дуже засмутяться, не побачивши свого земляка, почав Кранджич і раптом осівся, втупившись нам за спини. А що це в біса таке? Ми розвернулися, плавно намагаючись не робити різких рухів, і побачили двох істот, завбільшки як олені. Ті незворушно роздивлялися нас із позахутряних дерев. Джейн, запитав я. Гадки не маю, відповіла Джейн. У нас небагато даних про місцеву фауну. "Бато", гукнув Кранджич. Підійди ближче, зробимо класні фото. Дідька лисого, відгукнулася Беата, я не збираюся заради класних світлин ризикувати життям. Ой, та годі, огризнувся Кранжич. Якби вони мали намір жерти нас, то зробили б це давно. Дивись. І він повільно почав просуватися в напрямку істот. Дозволимо йому зробити цю дурню? Звернувся я до Джейн. Джейн знизала плечима. Формально колонія ще не започаткована. Кранджеч підкрався на відстань двох метрів, коли більша особина вирішила, що з неї досить, вразно заревіла і зробила швидкий крок уперед. Кранджеч загорлав і ледь не падаючи, що духу рвонув назад до шатла. Скажіть, що ви це зняли. Я звернувся до Бати. Могли би не питати, звісно, зняла. Істоти, вочевидь, задоволені виконаною справою, гордовито зникли за деревами. Фігасі, не стрималася савітрі. Не щодня бачиш, як телезірка ледь у штани не наклала від страху. Те ще видовисько, підтримав я. Хоча, щиро кажучи, я помер би щасливо і без тієї сцени. Значить, ви отримали призову гру. Ми сиділи у моєму кабінеті за день до нашого відльоту з Геккельбері. Савітрі влаштувалась у моєму кріслі, я зайняв місце на одному зі стільців перед столом. «Як тобі вид з крісла?» – запитав я. «Він непоганий, але крісло громістке», – поскаржилася Савітрі. І «Якась ледарюга продавив його задницею. Завжди можеш замовити собі нове». «Ха, впевнена, що адміністратор Кулкарні радо виконає мою примху», – зітхнула Савітрі. Він завжди вважав мене головною каламутницею. Так і є, я погодився з нею. Це належить до службових обов'язків омбудсмена. А я думала, що омбудсмен має розв'язувати конфлікти, а не створювати їх. Гаразд, хай буде по-твоєму, мій Яке чудове прізвисько, мовила Савітрі, гойдаючись у кріслі. До того ж, я лише помічник головного каламутника. Уже ні, сказав я. Я рекомендував кулкарні призначити тебе місцевим омбудсменом, і він погодився. «Савітрі припинила розгодуватися. Ви насправді змусили його погодитися?» «Не відразу, але згодом», – визнав я. «Я був достатньо наполегливим. А ще переконав, що на цій посаді ти, принаймні, будеш зобов'язана допомагати людям, а не підбурювати їх». Рахід калкарні», – задумливо мовила Савітрі. «Яка чудова людина». «Звісно, не все відбулося гладко», – додав я. «Але натомість я отримав його згоду. Отже, тільки скажи так і місце твоє з кріслом на тудачу. Ну, про крісла я точно не мрію, заявила Савітрі. Що ж, у такому разі в тебе нічого не залишиться на пам'ять про мене. І місце я теж не хочу, додала Савітрі. Що? не повірив я своїм вухам. Кажу, що посада мені не потрібна, голосніше повторила Савітрі. Коли я дізналася, що ви їдете від нас, почала підшукувати іншу роботу, і, до речі, знайшла що за робота. Місце помічниці. Але ж ти могла стати омбудсменом. Ну, звісно, омбудсменом на новому Гоа, мовила Савітрі. А потім побачила, як змінилося моє обличчя. Адже то була моя робота. Без образ. Ви ж отримали цю посаду після того, як побачили Всесвіт, а я усе життя прожила в одному селі. Мені вже тридцять, пора вибиратися. І ти знайшла собі місце в Міссурі Сіті, припустив я, назвавши столицю нашого регіону. Ні, не знаю, що й думати. Хто б сумнівався? хмикнула Савітрі і повела далі, перш ніж я встиг видати ремарку. Я знайшла нову роботу на іншій планеті. В колонії під назвою Ронок. Чули про таку? Ось тепер я насправді спантеличений, розгубився я. У тій колонії двоє керівників, узялася пояснювати Савітрі. Я попросила одного взяти мене на роботу. Вона погодилася. То ти помічниця Джейн, скрикнув я. Насправді я помічниця керівництва колонії, терпляче пояснила Савітрі. А поза як вас керівників двоє, отже я і ваша помічниця також. І як раніше, чай я вам готувати не буду. Але Гекельберри не належить до колоній яким дозволено скеровувати переселенців. «У вас непристойно гострий розум», – не втрималася Савітрі. «Але керівникам колонії дозволено наймати кого завгодно, як допоміжний персонал. Джейн мене знає, довіряє і в курсі, що ми з вами злагоджено працюємо разом. Отже, її вибір став логічним. І коли вона зробила тобі пропозицію, я все ще не міг угамуватися. З того дня, коли ви офіційно повідомили про від'їзд», – відповіла Савітрі. «Вона прийшла сюди, коли ви попленталися на ланч. Ми побалакали і вона запропонувала мені роботу. І ніхто з вас не спромігся мені сказати. Вона хотіла, відповіла Савітрі, але я попросила її цього не робити. Чому це? Бо інакше у нас не відбулося б цієї чудової-причудової бесіди. Савітрі дзвінко розсміялася і закрутилася в кріслі. Ану геть, з мого крісла, гаркнув я. Я стояв посеред порожньої вітальні свого спакованого дому і журився, коли до мене підійшли хікорі-дікорі. Майоре Пері, звернувся до мене хікорі. Нам треба поговорити. Звісно, валяйте. Я був неабияк здивований. За ті сім років, що хікорі-дікорі жили з нами, ми, звісно, розмовляли безліч разів. Але вони ніколи першими не розпочинали розмову, завжди тихенько чекали, коли їх до неї запросять. Ми задіємо імпланти, сказав хікорі. Нема питань. Хікорі-дікорі помацали коміри, що спадали довкола довгої шиї, і натиснули кнопки з правого боку. Обінів створили штучно. Консю, раса настільки просунута, що навіть і уявити страшно, відшукала предків обінів і за допомогою технології обдарували примітивних істот розумом. Обіни хоч і перетворилися на розумну расу, проте індивідуальності не набули. Не знаю, який процес відповідає за свідомість у сенсі особистості, але обінів він обминув. Окремішній обін не мав ані его, ані особистості. Тільки спільнотою вони могли усвідомити, що позбавлені чогось такого, що є в усіх інших розумних расах. Випадково чи навмисно Концю позбавили обіні самосвідомості питання спірне. Але, судячи з власного досвіду, кількох зустрічей із Концю, я підозрюю, що ними рухала цікавість, і обіни просто потрапили під руку. Обіни настільки прагнули отримати особисту свідомість, що навіть ледь не розв'язали війну зі союзом колоній за право отримати її. Війна та була вимогою Шарля Бутена, вченого, якому першому вдалося зафіксувати та зберегти людську свідомість, за межами мозкової структури. Бійці спеціальних сил розправилися з Бутеном, перш ніж він устиг передати обінам індивідуальну свідомість, але оскільки його робота була на завершальному етапі, Союз колоній зміг укласти угоду з обінами в обмін на завершення робіт. Так обіни з ворога раптом перетворилися на друга, і вчені СК продовжили дослідження Бутена, в результаті чого винайшли імплант свідомості, ґрунтований на технологіях розумника, який використовують у КСО. Свідомість туди додали як аксесуар. Люди, принаймні ті, хто володів повною інформацією, вважали Бутина зрадником, план якого з повалення Союзу колоній, якби був реалізований, призвів би до знищення мільярдів людей. Обіни з іншого боку, цілком природно вважали Бутина найзначущим героєм свого народу, особистістю рівною Прометею, який ніс не вогонь, а свідомість. Якщо вам колись знадобиться приклад відносності героїзму, можна сміливо брати цю суперечність. Моє власне ставлення до згаданого питання дещо заплутане. Я теж сприймаю його як зрадника свого народу і вартого смерті. Але він також був біологічним батьком Зої, яку вважаю за найкращу людину, що будь-коли зустрічав. Доволі важко радіти смерті батька своєї чудової і надзвичайно розумної названої дочки, навіть за умови того, що він заслужив кончину. Враховуючи ставлення обінів Бутена, не дивно, що вони трохи зациклилися на Зої. Однією з перших вимог мирної угоди. Стало право відвідування. Урешті-решт, сторони зійшлися на тому, що два обіни зможуть співмешкати зі Зою у прийомній родині. Зоя назвала їх «Хікорі-дікорі». Обі нам дозволили користуватися імплантами свідомості для запису спілкування із Зою. Ці записи поширювали серед обінів з імплантами свідомості. Виходило, ніби вони усі перебували поруч. Поки Зоя була мала, ми з Жень допускали таке спілкування у скороченому вигляді. Коли ж підросла, сама прийняла рішення. До речі, їй подобалася ідея ділитися своїм життям з глядачами, хоч як і будь-якому підліткові, у неї бували періоди, коли вона нікого не бажала бачити. Коли таке траплялося, Хікорі дікорі вимикали свої імпланти, оскільки не бачили сенсу витрачати дорогоцінні емоції на час, проведений без зуї. Отже, їхнє бажання увімкнути імпланти під час розмови зі мною стало несподіванкою. Активація комерсів з електронікою, що відповідала за емоційне сприйняття і встановлення зв'язку з відповідними нейронними зонами мозку, зайняла деякий час. Процес нагадував збуджений сновид і мав доволі лякливий вигляд. Хоча й не такий лякливий, як те, що сталося потім. Хікорі мені посміхнувся. Ми дуже засмучені тим, що доводиться прощатися з цим ось місцем, обізвався Хікорі. Будь ласка, зрозумійте, що тут ми провели усе своє свідоме життя. Це місце залишило глибокий слід не тільки у нас, а й усіх обінів. Ми вдячні за дозвіл розділити з нами ваші життя. Будь ласка, відповів я. Поки що причина, з якою обіни забажали зі мною порозмовляти, здавалася тривіальною. Ви кажете так, не збираєтеся нас покинути. Я думав, ви поїдете з нами. Ми поїдемо, мовив Хікорі. Ми з Дікорі усвідомлюємо нашу відповідальність за спілкування з вашою донькою та передачу відчуттів решті обінів. Це вражальний досвід. Зрозумійте, ми не можемо тримати наші імпланти. Увімкненими довго. Надто високе емоційне забарвлення. Імпланти недосконалі, тож нашому мозкові доводиться важко. Ми стаємо перезбудженими. Он як. Я не знав. Вглукнувся я. Ми не хотіли обтяжувати вас, сказав Хікорі. Та й знати це вам не обов'язково. Ми робили все, щоб ви про таке не дізналися. Але недавно ми з Дікорі виявили, що при увімкнених імплантах нас переповнюють емоції, пов'язані з Зоєю, вами та лейтенантом Саган. «Ми тепер усі перебуваємо у стресі». Обін знову посміхнувся, і цього разу посмішка вийшла ще жахливішою. «Вибачте», – повів далі Хікорі, – «я нечітко висловився. Наші емоції – це не просто хвилювання, пов'язане з від'їздом звідси чи з цієї планети, і незвичайне збудження чи нервозність перед мандрівкою в новий світ. Це дуже конкретне переживання. Це занепокоєння». Гадаю, у всіх нас є підстави для занепокоєння. Почав я, але осікся, побачивши на обличчі Хікорі, Новий вираз, якого раніше ніколи не зауважував. Він мав роздратований чи може, стривожений вигляд. Вибач, Хікорі, будь ласка, продовжуй. Хікорі зачекав із хвилину, немов обдумував щось, а потім несподівано відвернувся порадитися з Дікорі. А в мене сяйнула думка, що імена персонажів з віршика, які маленька дівчинка колись дала цим істотам, аж зовсім їм не підходять. «Пробачте, майоре, Хікорі нарешті розвернувся до мене». На жаль, я невиразно висловився. Ми неспроможні сповна передати суть нашого занепокоєння. Можливо, ви не усвідомлюєте деяких фактів, і, може, не наша це справа, вам їх усвідомити. Дозвольте спитати, який, на вашу думку, статус цієї ділянки космосу? Я кажу про ту частину, де серед багатьох інших раз мешкаємо ми, обіни, і ви, люди Союзу колоній. «Ми воюємо», – відповів я. «У нас є колонії, які ми намагаємося захищати». Інші раси теж мають колонії, які обороняють. Ми усі воюємо за планети, котрі відповідають нашим потребам. Тобто воюємо одні з одними. Тобто просто воюємо, перепитав Хікорі. Жодних союзів, жодних угод. Звісно, є кілька. Наприклад, з обінами. Інші раси також укладають угоди і союзи. Але в цілому так ми усі воюємо одні з одними. А що? Посмішка? Посмішка Хікорі перемістилася до ротового отвору і стала ще потворнішою. Ми розкажемо те, що можемо, про те, що вже обговорювали. Нам відомо, що ваш секретар з колонізації стверджує, що планета, яку ви назвали Роанок, передана вам обінами. Ми називаємо її Гансінхр. Нам відомо також, що ви нібито передали нам одну з ваших планет. Усе вірно. Такої угоди не існує, заявив Хікорі. Гансінгер залишається у володінні обінів. Такого бути не може. Я був на Руануку і ходив по землі, де буде розташоване майбутнє поселення. Гадаю, ви щось плутаєте. Нічого ми не плутаємо, твердо мово в Хікорі. Упевнений, ви помиляєтеся. Будь ласка, зрозумійте мене правильно, але ви двоє лише компаньйони та охоронці підлітка людини. Можливо, ті, хто надає вам інформацію вашого рівня, не мають цілісної картини. Намить обличчям Хікорі промайнув новий вираз. Гадаю, то мало бути презирство. Не сумнівайтеся, майоре. Обіни не надіслали простих охоронців, щоби подбати про дитину Бутена чи її родичів. Щодо Ганцихеру, то в мене немає жодних сумнівів. Планета належить Обінам. Я замислився. Виходить, що із колонії бреша стосовно статусу Роаноку? Можливо, вашого секретаря із колонізації дезінформували, припустив Хіккорі. Точно не знаємо. Але щоб не спричинило помилку, фактично вона вже є. Дозволили нам колонізувати цю планету, сказав я. Наскільки розумію, хімічний склад вашого організму робить обіні вразливими до місцевих інфекцій. Отже, краще мати союзника, ніж залишити планету незаселеною. Може й так, сказав Хікорі ухильно та врівноважено. Переселенці вирушають на планету зі станції «Фенікс» за два тижні, мовив я. Ще тиждень на кораблі, і ми опинимося на руонуку. Якщо те, що ви кажете правильно, я просто безсилий, що зробити. Маю ще раз попросити вибачення, продовжив Хікорі. У мене не було наміру смуцити вас удатися до якихось дій. Я лише хотів повідомити та розказати про природу нашого занепокоєння. «Хочете розказати мені ще щось?» – запитав я. «Ми розповіли те, що могли», – відповів Хікорі. «Ага, хіба додам іще дещо. Ми завжди до ваших послуг, майори, до ваших лейтенанта Саган і особливо і завжди Зої. Її батькові ми завдячимо даром свідомості. Він установив велику ціну, яку ми, втім, із радістю заплатили б». Я внутрішньо здригнувся, згадавши, яку ціну хотів отримати Бутен. Одначе він помер раніше, ніж ми встигли віддати йому наш борг. Тепер цей борг належить його донці, до того ж, примножений на дозвіл Зої бути присутніми в її житті. За це ми в боргу перед нею і перед її родиною. Дякую, хікорі. А ми вдячні за те, що ви, з дікорі, так добре піклувалися про нас. Посмішка повернулася на обличчя Обіна. «Я знову шкодую, що ви, мабуть, неправильно мене зрозуміли, майори. Звісно, ми з дікорі піклуємося про вас і завжди будемо так чинити. Але коли я сказав, що ми до ваших послуг, то мав на увазі обінів». «Обінів?» – я здивувався. «Тобто весь народ?» «Саме так», – кивнув Хікорі. «Усіх нас. До останнього, якщо знадобиться». О. протянув я. «Тепер ви маєте вибачити мені, бо я не знаю, як реагувати». «Просто скажіть, що запам'ятаєте», – сказав Хікорі і скористайтеся, коли настане час. Обіцяю. Ми також просимо вас тримати нашу розмову у таємниці, додав Хікорі, поки що. Гаразд, дякую, майоре. Хікорі поглянув на Дікорі, потім на мене. Боюся, ми задіяли надто багато емоцій, і з вашого дозволу воліли би вимкнути наші імпланти. Будь ласка. Обидва обіни потягнулися до комірців і вимкнули штучну особистість. Я спостерігав, як жвавість залишає їхнє обличчя, змінюючись виразом порожньої байдужості. Маємо відпочити. Мова Хікорі, і разом із напарником вони вийшли, залишивши мене на самоті.